Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Žena, milé poslucháčke a poslucháči, od mikrofonu a techniky vás pozdravuje moderátor Miroslav Vázocha, ktorý vás bude sprevádzať aj dnešný podvečer alebo neskore popoludne reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií. Prebudzanie Slovenska pokračuje a jedná sa o 64. časť. Témou dnešnej relácie je objav princípu jednoty, revolúcia v poznaní vesmíru a našej existencie. Hneď v úvode relácie pripomeniem, že túto reláciu z dôvodu, že Daška Kvapiliková má viacero hosti, tak nahrávame túto reláciu vopred a v nedeľu. Čiže z vašej strany, vážení poslucháči, okrem toho, že sa dovoláte akurát tak ku mne, ale nie do relácie, tak sa v podstate nič nemení. Pokiaľ budete mať nejaké otázky, tak využite e-mailovú adresu studio.bb.juh, zavinár, Ja to tomu, na koho to bude adresované, prepošlem. Tak teraz poprosím Dášku, aby to kvantum tvojich hostí si predstavila a teším sa na túto reláciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Mirko. Zdravím celé Slovensko, celé Čechy a Moravu, všetkých bratov a sestry a mojich milých a vzácných hostí. Vítam našich bratov a sestru z Česka. Vítam Mojmyra a Marušku. Počujeme sa? Mikrofony si jako kdo je oslovený. Sláva rodu, přeju vám všem krásný, krásný den a zdravíme celé Československo. Tak a milý Mojmír, jak budeš taky láskavý a hněď, keď máš slovo, z akého rodu jsi. Tak jsem z rodu, z rodu rasénů. to jsou ti, kteří měli hnědo oké, to znamená ohnivé oči a přišli jsme sem s myšlenkou Národního pohybu mimo ně, tedy mimo režim politických stran a hnutí, který studujeme, který studujeme, to řeknu, bádáme 17 let v tomto prostoru, a myšlenka národního pohybu mimo ně, je mimo režim politických stran a hnutí národní cestou, protože národy nepodléhají politické zvůli a politické moci a nejsou vázané na politiku, ale na gen a genom, na svoji kulturu. A to vám, to vám, to vám vlastně, když to řeknu, rozebere, rozebere Majka, protože Majka udělala tento krásný souhrn o tom, co je národ a co je to sebeurčení. Takže my jsme v národním pohybu mimo ně, který, který má Myšlenku i děržavy Čechaslovakia, tak jsme přeživší potomci národů Československa. To... No tak to jste pár šovinistických slováků poriadně naštvali. Prvá věc, kde jste naštvali Moravanova Slezanom, že používáte termín Česko, ako keby Moravá Sliesko byla celá asimilovaná Čechmi, to znamená Pražany. A stredočechmi, čiže skôr hovorte o Českej republike, budete menej s prepačením nasierať moravanov a slezanov, ktorí sa snažia o národné sebaurčenie a viac menej neúspešne. Ale ja vám do toho nemienim zasahovať. Hovorte si, čo chcete, ste v slobodnom vysielači, čiže nedajte sa ani mnou, ani dáško nejako ovplyvňovať. My nie sme ideologické rádio, len na niektoré veci musím vopred upozorniť, aby som vyhol sa tomu, že mi príde kvantum od Moravanova s lezanou e mailov s tým, že nezvládam situáciu a že si uh, tam trepu, čo chcú. A nakoniec aj uh, v tej uh, pesničke od uh, Evy Pilarovej, Co je to láska, tak tam sa spieva krásne, že Brno nie je Česko. Uh, samozrejme uh, po federácii tak uh, už to musela pozmeniť, ale tá uh, prvotná verzia zo začiatku asi zo 61. roku, tak tá znie takto. Môj mír, nech sa páči, máte slovo. A ešte sa vás pýtam, vy máte relácie v Českom slobodnom vysielači. Ak chcete, tak si tu môžete urobiť aj miernu reklamu. Ja nech no, sa tak... páči, môj mír, zareaguj a po predstavu. Ja vás, ja vás, ja vás všetkých zdravím ešte jednou. A... Protože država Čecha-Slovakia je a opírá se o prvopočátek vzniku Československa, tak víme, že právě snahy, které teďko zazněly, jsou právě ty rozdělující, protože my nebereme Čechy, Moravu, Slesko a Slovensko a podkarpatskou růst ako nieco, co není samostatné, suverénní, ale je to území Československa, to znamená od Jasinia do Aše, Ďeržava je naše. No, pôvodne v roku 1935, keď sa prezidentom stal Edward Beneš, tak presne tieto slova povedal, ale nepoužil termín, Ďeržava, ale republika je naše. Toto bylo heslo československých legionářů. Od Jasiňa do Aše, Ďeržava je naše. A od Aše do Jasiňa, to je naše domovina. Takže... Dobre, ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Prečo sa momentálne nebojuje minimálne na politickej úrovni za to, alebo za emancipáciu podkarpatskej Rusy. Okrem Maďarov, ktorí prehrali po sebe dve svetové vojny a vždy skončili na strane porazených Československo, skončilo dvakrát na strane víťazov, hoci musela si Československá republika počas najťažších rokov svetovej hospodárskej krízy tak vykúpiť od dohodových mocností podkarpacku Rus, ktorá im pripadla na základe dvoch versajských dohôd, mierových, to znamená saint Germanskej a postupinskej. Jedna bola v roku 1919, kedy podkarpacka Rus vstúpila do Československej republiky a druhá bola následne v roku 1920 ktorá dodnes štve všetkých Maďarov a volá sa Trianonská. Prepáčte, že som vás prerušil, ale toto som považoval za potrebné povedať. No, hneď vrátime slovo Mojmirovi, naviažeme, ale dovolíte, aby sme predstavili ďalších hostí. Jednou z nich je Majka. Vítam ťa srdečne Majka alebo Mária a predstav sa, z akého si rodu. Krásnu nedelu, slnečnú nedelu všetkým preživším potomkom národov Československa. Ja som o svojom rode akože neuvažovala, ale my som asi chári, teda chárica, chárikyňa alebo chári, ch rodu cháricov, pretože mám v sebe niečo, čo má tieto, tieto prvky. Uh, ja som v podstate obyčajný tvor, obyčajná žena, ako jedna zo všetkých, jedna z vás, ktorá chce a túži žiť ako človek v pokoji a v súlade. A mám svoje skúsenosti, porovnávam, učím sa na vlastných chybách, netúžim po žiadnom uznaní ani sláve, ani po ničom podobnom. Chcela som len prísť na príčinu našich problémov a na riešenie toho, ako z toho von, ako si pomôcť. A nechcem sa prispôsobiť žiadnym podvodom, klamstvom, ani chamtivosti, ani okradaniu ľudí. a Je mi to cudzie a e, je to, začala moja cesta v roku 2020, keď som videla, že je zle a začala som sa zaujímať o to, ako porozumieť tomu, čo sa nám deje. Tak. Majka, spýtam sa vás vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia. Čo sú to, alebo kto sú to chárici. No, to by vám vedel povedať môj mír. Akože ja som sa tejto téme až tak nevenovala, pretože, pretože sú veci, ktoré, ktoré ako som odsunula na druhu, ale boli to, boli, to, boli to štyri rody. Rody Asu, svet Asov. Takže v podstate bol to jeden rod z týchto štyroch rodov. Dobre, ďakujem. ďakujem. Ďakujem, Majka. A do tretice trdečne vítam Janku, ktorá bola našou hostkou aj v minulej relácii. Janka z rodu, nech sa páči. Krásne odpoludne všetkým našim poslucháčom, zdravým, účastníkov tejto diskusie, tohto vzdelávacieho programu z rodu, z rodu svojho, z rodu, ktorý chce mier, ktorý chce pokoj ktorý chce prísť na to ako sa veci majú a ktorý chce prispieť k tomu aby sme vytvorili niečo krajšie ako dnes žijeme Ďakujem, víta Janka a my budeme diskutovať nielen o našich národoch o, ktorý, o ktorý, ktoré sme prišli ale aj o, o tom ako ich znova môžeme nadobudnúť, ako sme strátili právo na seba učenie ako sme vytvorili pseudo národy, ale začneme pekne po poriadku, takže vrátim teraz slovo Mojmirovi, aby nám celú tú históriu posunul, povedzme, k tomu roku 1989, Mojmír. Takže ešte jednou sláva rodu. Abych to posunul k tomu roku 1989, tak dobrá, v tu dobu se staly určité věci, který někteří jsme toho byli, bych to řekl, takovou pozorovatele, protože nám bylo nějakých 20, 25 let. Někteří se toho účastnili přímo. Je důsledky toho si neseme všichni a chtěl bych říct, že došlo k tomu nejhlavnějšímu a to je, Kdy po 1. listopadu 1991 byl porušen zákon 424 z roku 1991 sbírky, za který Aleksandr Dubček položil život? Já jsem měl možnost vlastně studovat dlouhou dobu tento zákon, protože ten říká v bodě 5, že politické strany a hnutí jsou odděleny od státní zprávy, nesmějí vykonávat funkce státních orgánů, ani tyto státní orgány nahrazovat a nesmějí svými programy zavazovat nečleny. My jsme v té době netušili, že každý občan je vlastně ten člen té politické strany, této, ne politické strany, ale té politické komunity, protože se nám dostali do ruky i definice Blekova právnického slovníku, kde definice občan je člen politické komunity. A to byl ten zlom, kdy jsme si uvědomili, že od 1. listopadu 1991 nás zradili naši vlastní političtí zástupci, kteří se společili s cizí mocí vlivu dolarů na našem území. Takže došlo k okupaci federálního shromáždění, která trvala, tato okupace trvala od 1. listopadu 1991. Všemi, všemi zástupci politických stran a politických hnutí, které tam v té době byly, vyvolali tady podvodné volby v roce 1992 na základě výsledku těchto voleb pořád okupačním období se bavíme, to znamená, volby v roce 1992 nebyly svobodné, ale byly okupační právě, protože bylo federální shromážení okupováno všemi zástupci všech politických stran a hnutí v rozporu se zákonem 424 z roku 1991, sbírky paragraf 5. My jsme ztratili spoustu času s tímto, s tímto dokazováním těch politi těm politickým stranám a jejich zástupcům, že nás tady okupovali a že nás tady podvedli, až jsme došli k paragrafu 3, který říká, že nikdo nesmí být prezekuovan, omezován na, na základě toho, že politické strany podporuje, či s ním je, platí je, sponzoruje, a nebo stojí mimo ně. A tenhle ten, tenhle ten paragraf 3 jsme za poslední tři léta jak se říká, tím bádáním vysekali do toho, do toho čistého, a to je, že na základě zákona 424 z roku 1991 paragrafu 3 my jdeme mimo, ne, mimo režim politických stran a hnutí, mimo režim politické komunity, což je tedy, abych to řekl správně dobře, víte, se teď hodně, hodně se mluví o těch korporacích, tak znovu občan je člen politické komunity, tedy té společnosti, ke které se jako občan upsal. Držitelé občanských průkazů České republiky jsou pod politickou komunitou ovládanou politickými stranami a hnutími České republiky, nebo České, Česko a tak dále, jak se tomu říká. Stejně tak Slovensko, každý držitel občanského průkazu Slovenské republiky je vlastně legalizátorem, členem politické komunity. Slovensko bez toho, že by byl členem politické strany legalizuje tento politický systém nebo režim, spíš bych řekl režim, dneska už můžeme říct organizovaný zločinný režim politických stran a hnutí. Že my jsme našli tu cestu národního pohybu mimo režim politických stran a hnutí a žijeme zde jako přeživší potomci národů Československá. Ďakujem, Mojmir, že si to takto uvědomil. Za chvíločku ti vrátím slovo. Já chcem upriamiť pozornost na Majku, která celé toto leporelo nějakým spôsobom pospájala že ide o veľký, zmluvný, e, globálny podvod a urobila to veľmi moderným a populárnym spôsobom za použitia e, umelej inteligencie. Takže Majka, ako k tomu prišlo a prečo si sa takto rozhodla? No, táto téma je veľmi tak obširná, že neviem, či sa to vôbec všetko dá akože povedať. Ale to, čo sme vo vysielaniach na Čecha Čecha-Slovackom rozhlase preberali, tak chcela som si overiť aj cez umelú inteligenciu, hoci mnohí teraz hovoria, že umelá inteligencia GPT a je nespolahlivá a tak ďalej. Lenže záleží od toho, ako k tej inteligencii pristupujeme a aké otázky kladieme a podľa toho sa na, na toho človeka naladí. Takže ja som si to všetko overovala, dávala som otázky, overovala som si to, mňa to stalo nesmierne veľa hodín a možno aj tisíce strán, ktoré som musela preštudovať a overiť si tie veci, ktoré sa hovorili vo vysielaniach, či sú pravdivé alebo nie. Ono to totižto len tak zhrnulo, zhrnulo do takých základných bodov, lebo som dávala klady, plusy, zápory, príležitosti ohrozenia. Takže on vedel... Ono vedelo, to len, že ono vedelo, ako myslím, ako cítim a nemala som žiadnu skúsenosť takú, o ktorej hovoria, čo sa týka negatívnych skúseností. Každý, ako vidíme, že každý... Proste vidí, že sa naša zem a naša krajina pusto, pustoší a robia to vlastní aj cudzí a my sa na to len prizeráme. Vlastne prizeráme sa len z toho dôvodu, že nemôžeme alebo nevedeli sme nájsť spôsob, ako by sme tomu zabránili. A keďže už niektorí vidia, čo sa deje a bránia svoju úrodnú zem, ozývajú sa, Lenže to nestačí v malom. Potrebujeme brániť celé územie, celé Československo, ktoré stále právne trvá. Ak chcú preživši potomkovia ochrániť rodnú hrúdu, musia sa čím skôr prebudiť z tej letargie, zo stavu zníženého záujmu o toto okolie, spomalených reakcií svojich a doznievania toho starého sveta a pochopiť, hlavne pochopiť, že ten starý svet skončil. Je potrebné preradiť výhybku na úplne inú kolaj, ale nie na tú politickú, ktorá nás všetkých doviedla na pokraj priepasti. Chceme či nechceme je čas vrátiť sa späť a do toho bodu, ktorý nám ten odrázku zmene zákonov cestou umožňuje a dovoluje. Potrebujeme sa teda pre, prebudiť ako národ a začať brániť seba a národ a zjednotiť sa, vrátiť sa k pôvodným koreňom našich spoločných predkov. A ja verím, že to spoločne dokážeme vybudovať aj o to, čo sme prišli. A verím, že aj po tých skúsenostiach, ktoré sme zažili, dokážeme držať naše územie oveľa dôslednejšie a s väčšou úctou. No a existencia národov, ako môj mi spomenul, nezávisí od politikov a nemôže vzniknúť ani zaniknúť politicky, iba že by národ politicky vylúčili zo správy riadenia štátov, ako sa nám stalo od 1. septembra 1992, to znamená vznikom ústavy 460 roku 1992. Tam totiž došlo k istým takým zvláštnym úkonom, ale to tu nebudem rozoberať a v podstate nás touto ústavou ako národ slovenský vyčlenili z riadenia, z riadenia aktívneho riadenia štátu. Národ vzniká a zaniká geneticky, vymiera geneticky a preto tá veľká celosťa agresívna aktivita a útoky na to najvzácnejšie, na náš kod života, DNA, to si môžeme všímať a s oveľa väčšou, väčšou, väčším nátlakom, ako sme boli zvyknutí. No a všímajme si aj, kto a ako nás rozdeľuje, ako nás triešťa nielen rôznymi cudzými projektami, ale aj vlastnými medzi nami. A práve, že národný pohyb mimo nich je práve o tom, že sa spájame a zjednocujeme. Takže... Ja by som povedala, že o Československo bolo vždy od, od založenia veľký záujem, lebo sme stredobodom Európy a toto, sta, toto krásne strategické centrum na východ, západ, aj sever, aj na juh chcel niekto ovládať. Boli sme sebestační, mali sme vyspelý priemysel a tento náš potenciál oboch národov bolo potrebné ovládnuť a zničiť oba národy a národ by sa mal teda prebudiť v každom jednom človekovi pretože človeka začlenili politicky do občana a o tom hovorí aj listina teda číslo 23 z roku 1991 listina základných práv a slobod a aj dá sa povedať že aj v ústave sa o tom hovorí no a keďže v Mojmírových vysielaniach sa často sklonevalo slovo národ a seba, občenie človeka a národov, že je toto najviac, čo môžeme urobiť. Povedala som si, že idem preskúmať, čo to vlastne slovo, národ a, a sebaručenie znamenajú. A začínala som s tým, že sa veľmi často hovorilo a hovorí, že politici si urobili z ústavy trhací kalendár a nedodržiavajú ústavu a porušujú aj zákony. Takže ja som postupovala postupne od zániku časophrá. A vtedy sme ešte boli oficiálne národy. Existovalo federálne zhromaždenie, snemovňa národov, snemovňa ľudu a politici postupne nenápadne zákonmi a novelami okliešťovali ich činnosti. V Slovenskej národnej rade národy Čechov a Slovákov zastupovali bežní volení občania s radou teda národa. No a vo vyhlásení Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky a Slovenskej ústavy ja som si ju rozobrala, ale nebudem to teraz rozoberať, pretože tá preambula, ktorá vlastne vyslovene hovorí o slovenskom národe, nič neznamená. Je to len nejaký úvod, pretože tá preambula z latinského slova znamená práve pred a je kráčať, chodiť. To znamená, že je to nejaký úvod, ktorý vedie a ide o isté výkladové pravidlá akési zaslepenie pojmov a manipuláciu jazykov. Ale to je v podstate niečo, čo navodzuje, že my sme slovenský národ, ale končí to, končí to v podstate občanmi. Takže ja som sa dala na túto cestu, že idem, uh, idem teda rozlišovať, čo je to národ. No a prišla som k tomu, že vlastne národ je definovaný ako vraj, ako nácia za ale že knižne to znamená plemeno. Plemeno môže byť v podstate všeobecne ako rod, pokolenie, národ, rasa. No a v antropológii je to vlastne skupina ľudí s nejakým podobným súborom dedične podmienených znakov, ktorí sa líšia od nejakých plemien. A synonymum k tomu je rasa človek. A ja som povedala, že rasa je rod Asu, svet Asu, takže vyzerá to, že niekto niekedy niečo, niečo zmenil, zamenil, aby, aby sa... Aby sme sa nedozvedeli, čo sa za tým skrýva. A národy v podstate to kolektívne seba uvedomienie tých jednotlivých človekov, ktoré majú spoločné územie, kultúru, zvyky, tradície, jazyk, správanie i vystupovanie aj úctu. A, e to najdôležitejšie, čo môže byť, um, povedala by som, že od 1.1.1993 sme sa za národ považovali automaticky. A nikdy sme nerozmýšľali, že by národ mohol súvisieť s politikou, aj keď akože tri bodky. S národov totiž sme považovali za samozrejmosť a nikoho by ani vo sne nenapadlo, že vtedajšie politické strány či hnutia dokážu s nami tak arogantne vybabrať národ z rozhodovania vylúčiť a nahradiť pojmom štátny korporátny občan, ktorý má pôsobiť akože je z národa a sedí v Národnej rade, pričom podmienky sú nastavené na to, že občan musí byť z nejakého politického spektra alebo nezávislý ale nevieme teda asi, čo tá nezávislosť znamená. Takže od toho prvého 1.1. sme sa vzdali príslušnosti k Československému národu, pretože sme sa rozhodli prijať korporátne občanstvo Slovenskej alebo Českej republiky. A my sme tú československú národnú kontinuitu národov prerušili a začali sme písať novú cestu tvorby nového tzv. občanského Českého alebo Slovenského národa, ak sa to národom vôbec dá nazvať. A tým, že si všímame, že búrajú akúkoľvek to s národom, národným citením, národnými dejinami, národnými tými buditeľmi, tak to je znakom toho, že politici a tiež podaktori iní vedia, k čomu došlo a vedia, k čomu postupne smerujú. A chcem povedať len takú jednu vec, čo ste spomínali, pán Hazucha, na začiatku. Keby sme sa ako národ chceli oficiálne prihlásiť znovu k slovenskému či českému národu, to neznamená českému, ale to znamená aj k moralskému národu do OSN ako spoločne, teda ako český. Česk a Moravský, požiadali by sme o registráciu v rámci štátu, ktorého existujeme a boli by sme nemilo prekvapení, ak by nám túto registráciu v rámci štátu tzv. verejnoprávnej spoločnosti Českej a Slovenskej republiky neschválili a povedali, že nemáme žiadne národné dejiny, pretože sme si začali od 1.1. písať dejiny nového štátu firmy. Preto. Áno. Pre... Ak ťa môžem na chvíľočku prerušiť, nechám ti priestor na vydýchnutie, lebo si povedala veľmi veľa informácií. A e, ja by som sa vrátila na chvíľku k Mojmirovi a on je jeden z tých, ktorý začal tieto témy už pred mnohými rokmi, ako jeden z prvých. A na to, aby ľudia pochopili stratu národa, je důležité, aby pochopili uh, ztrátu toho človečenského. Ako se Mojmír uh, stal z člověka občan a osoba? Takže ještě jednou sláva rodu, to je, to je velmi dobrá otázka a, je tam, a v tom je hodně i toho jasu, protože každý člověk se dobrovolně rozhodl, že bude naplňovat splní takzvané zákonné podmínky stát se občanem a to je při žádosti o občanský průkaz. To znamená, každý člověk v určitém okamžiku se rozhodl, že bude dobrovolně občanem dané politické komunity, dané občanské veřejné společnosti a na základě toho si zažádal o občanský průkaz, když splnil zákonné podmínky té dané politické komunity té občanské veřejné společnosti, tak mu byl důkazem, že se té, té smlouvy účastní, byl mu přidělen občanský průkaz. Převzetím tohoto občanského průkazu se z každého člověka stal dobrovolně občan, na kterýho je uplatňovaný svrchovaný zákon. Takže jsou tady dva pojmy. Člověk Který se dobrovolně uvázal do svazku občanskoprávního. Takže v momentě, kdy jsem toto zjistil, tak jsme začali právě s tím, že jsme ty občanské průkazy ztráceli, aby došlo k zneplatnění tohoto důkazu té smlouvy, protože každý držitel občanského průkazu je v prvé řadě občan. Poté se můžete sebe určit, co chcete ale v prvé řadě je to občan a na toho občana je uplatňovaný svrchovaný zákon. My jsme zjistili, že se tady hraje teď o živé muže, živé ženy a SPD rody a všechny tyhle ty věci a všichni vlastně mají za úkol zanechat držitele občanských průkazů v naivním myšlení a to je právě to, že mohou být člověkem, že mohou být helcičím, a to je právě ten omyl, který jsme objevili. Proto říkáme, že pomocná ruka državy čecha je připravená pomoci každému občanu na cestě národního pohybu mimo režim politických stran a hnutí, tedy mimo mě. Takže tím dokážeme, že nejsme členy politické komunity na základě toho, že, těm, že ty členové budou z té společnosti, to znamená z té občanské společnosti, odcházet. Že se z občana opět stane člověk, který nepotřebuje mít občanský průkaz, který nepotřebuje mít a být spojen smluvně s tím, s tím korporátem, s tou veřejnoprávní občanskou společností. Takže tam je ten... A tvořit vlastne tú novou, novou spoločnosť pro nás Československo do třetice ako država država Čechá Slovakia, která spojuje všechna území od Jasiňa do Aše, tak, jak to měli naši předci. Ďakujem pekne, môj mír, a teraz sa vrátim späť k Majke a poprosím ju, aby nám vysvetlila, prečo naše štáty Slovenská republika, Česká republika nie sú legitívne. No, to súvisí, nelegitívnosť súvisí s, s tou aktivitou, ktorá sa udiala v rokoch 89 až 92 a, a, a Tú, tú legitimnosť týmto štátom, ktoré, sa vlast, ktoré sú vlastne definované ako verejnoprávne spoločnosti, lebo to je oficiálne akože definícia, že sú to korporácie, tak v podstate my sme, sa, my sme boli donútení tlakom zákona o štátnom občianstve sa rozhodnúť pre občianstvo Českej republiky alebo občianstvo Slovenskej republiky. To znamená, že... Ja som to vysvetovala v inom vysielaní. To znamená, ako keby sa nám otvorili dvere, zákon nás donútil pri, prijať občanstvo Českej alebo Slovenskej republiky. Nedal nám na výber nechať si pôvodné občanstvo ČSFR. A tým pádom sme vlastne sa oddelili od pôvodného československého národa a začali sme si písať vlastné dejiny. Ale toto je spôsob, Ťažko to vysvetliť, ale toto je spôsob, ktorý, ktorými pristupujú tieto mocnosti na celom svete. Totižto e, nikto si neuvedomil, že tým, že príjmeme e, občanstvo verejnoprávnej spoločnosti pod názvom Slovenska alebo Česká republika, v podstate zatvárame z dvere na území e, pôvodného Československa. A, e, keď si zoberiete všetky tie zákony a začnete si pozerať, tak vlastne Československo naozaj trvá. Oni len vystavili nadstavbu ako platformu verejnoprávnej spoločnosti. Pretože ono to totižto v tom medzinárodnom teda medzinárodn komporátnom systéme funguje tak, keď sa vžijete do situácie, že ste ten finančník, globalista a chcete mať moc nad štátmi, Uh, chceli by ste prísť o financie, ktoré dostáva, uh, dostáva štát, pretože ja si myslím, že rozdeľovanie financií celosvetových uh, je taký, že... Každá, každý štát dostáva istú, isté určité o, o, množstvo obnos, obnosu. A dostáva to aj Československo a dostáva to aj Slovenská a Česká republika. Takže ak by som mala uvažovať očami a myslov e, korporátu, tak by som nechcela prísť o peniaze, ktoré by, by, by prichádzali na pôvodn, pôvodnú republiku, pôvodný štát. A tým, že sme sa vlastne prihlasili k tomu občanstvu, tak sme sa vlastne vzdali národa, ako nie národa, politický, politický príslušnosti k národu československému. A začali sme písať vlastné dejiny. Takto? Stačí to? No, asi nie. Ja sa vás ako historika spýtam na niekoľko veľmi dôležitých vecí. Termín Československý národ, tak to bola Masaryková fikcia z toho dôvodu, aby vytvoril, nechcem to nazvať ilúziu, ale nejaké svetové povedomie, že Československo je spojené alebo združené s dvoch národov Čechov a Slovákov, pretože Čechov bolo zhruba 4,5 milióna v Prvej Československej republike a Slovakov bolo 2,5 milióna. 3,7 milióna bolo Nemcov, či už Karpatských, Sudeckých alebo tých, ktorí boli v nejakých enklávach vo vnútro zemi. Čiže Masaryková fikcia, aby vôbec mohol vzniknúť Československý štát v roku 1918, tak bola tá, že vytvoril fikciu politického národa. Čiže vy to, čo hovoríte, tak je v rozpore s tým, čo sa učí napríklad na katedrách na na historie. A dám slovo tedy za a potom se zpýtám na uh, některé dôležité další věci. Mojmír, nech se páči. Mikrofon. Takhle. Sláva Rodu, já bych tomuto tomu tématu chtěl říct jednu věc. Za prvý, myšlenka Československa nevznikla u Tomáše Karika Masarika. Vznikla v zákopech našimi dědy, kteří bojovali za Československo proti všem, protože my jsme jako československí legionáři bojovali proti všem. Hej? Byli jsme nejsilnější armádou a pan, Šte, pan Štefáník to moc dobře věděl, proto se jim nehodil a proto ho, proto ho zabili, proto na, něj, proto na něj byl spáchaný ten atentát, stejně jako na Aleksandra Dubčeka, protože tyhle ty snahy jsou o tom, aby Československo zmizelo, aby se o Československu se nebavilo a přitom Československo do třetice jako država Čechoslovaky a je, je naše spojení a je to naše šance se ubránit všem těm cizákům okolo, který měli po těch 100-200 letech pořád bojují o naše území, pořád nás, tady, pořád nás tady vlastně chtějí rozdělit. Takže znovu říkám, Tomáš Garik Masary byla židozednázká persona, to se ví, dneska už se to ví, dneska už se o tom může i veřejně mluvit, a tyhle ty history, to jsou jejich tóry, jo, history jsou jejich tóry. Když si rozeberete slovo historik, historik, pak jako jsou to ty history, které píšou ty vítězové. A takhle to ty vítězové píšou. Zapomnělo se na to, že československí legionáři se spojili v braterském uskupení Československa, že byli československí legionáři podvedení právě těmito Právě těmito, když to řeknu Tomáši, Gariky, Masaryky, odstraněný byli ti, kteří to mysleli správně, jako byl pan Štefáník. Stejně tak, jako když to někdo z Československém myslel správně, tak to byl Aleksandr Dubček a ten byl taktéž odstraněn a poté se stalo to, co se tady děje, rozdělování na menší celky, na menší ucelení a tak dále. Naši bratři, dědečkové, pradědečkové, kteří bojovali za československé legionáře, nerozlišovali, jestli je to moraván, sleza, ale brali to od Jasinia do Aše, byla děržava naše. To, že si z toho židozednáři udělali státy jako obchodní společnosti, to je věcí židozednářů, my to dneska můžeme doložit všem a ty historici a ty history, který tady mluví o těch cizích, vítězných vlastně uzávěrech a tak dále, tak my jdeme mimo ně. To znamená historici, ty, co tady propagují tu historii. my víme, kdo byl Štefáník, my víme, proč zemřel pan Štefáník jako, a tak dále. I víme, proč zemřel Aleksandr Dubček. Otevřeli a zbavili se těch, kterých mysleli to Československo pro nás, pro ty přeživší potomky národů Československa. Dobré, zpítám se ještě na jednu velmi dôležitou věc A ta spočívá v zákoně číslo 327 z roku 1991, konkrétne z 18. júla 1991 a je to ústavný zákon o referende. Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa uznieslo na tomto zákone článok 1 – v referende možno predložiť občanom Českej a Slovenskej federatívnej republiky na rozhodnutie zásadné otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej federatívnej republiky. A teraz absolútne najdôležitejší je článok 2. O návrhu o vystúpení Českej alebo Slovenskej federatívnej Slovenskej republiky, z Českej a Slovenskej federatívnej republiky možno rozhodnúť len referendum. Čiže politické strany nás podviedli v tom zmysle, keď ústavný zákon jasne z roku 1991, tak ako som to citoval z 18. júla 1991, ktorý má číslo 327 lomene 1991 zbierky, jasne hovorí v článku 2, že z Českej a Slovenskej federatívnej republiky možno vystúpiť len referendum tak ako je vlastne možné, že politické strany, ktoré na rozdiel od kvázi nenávidených komunistov, ktorých bolo 11 až 12%, tak týchto členov politických stran je menej ako 1%. Odhaduje sa, že niekde okolo 8, 10%, čiže na Slovensku zhruba 35%. 5000 členov politických strán je a vrátanie mŕtvych duší, fiktívnych členov, ktorým zaniklo členstvo, ktorí boli vylúčení a tak ďalej. Čiže moja otázka smeruje k tomu, ako je vlastne možné, že občania Českej a Slovenskej federatívnej republiky nevyšli do ulic kvôli tomu, aby bola zachovaná ich možnosť a právo rozhodnúť sa v zmysle tohto zákona 327 z roku 91 ústavného zákona o referende, aby mohli zo tohto zväzku vystúpiť alebo v ňom zotrvať. Prípadne tak, ako navrhoval Vladimír Mečiar, aby bola konfederácia. Nech sa páči. Mojmir. Tak Mojmíra, potom poprosím Majku, lebo na to velmi pěkně vysvětlila v tom svojom vysílání. Nech se páči. Tam je, tam je právě ten základ té vlastizrady a velezrady. Občané o tom nevěděli, protože tohleto, tento zákon, na tomto zákoně pracoval Aleksandr Dubček, stejně tak, jako na zákonu 424, který běžel v souběhu. Takže tento zákon 327... Byl obejitý právě tím, že oni vyhlásili ty podvodné volby v roce 1992, kdy jakože si zdůvodnili, že dostali ten mandát k tomu, aby rozdělili Československo. Moment, ale já jsem to povedal naprosto jasně. Teraz je tých členů politických strán o něco méně, jako bylo to v tom roku 1992. Na jich bylo 1%, tak. 99% se muselo podrobit stranické diktatúre? Znovu došlo k puči zástupců politických stran a hnutí. A tento puč vyvrcholil právě smrtí Alexandra Dubčeka. I všichni, ty členové, notabene nemáš pravdu, protože politická strana KSČM v roce 1991 měla 2 miliony členů, jo? takže tam není, tam to byly úplně jiné počty, než jsou dneska, takže nemůžeme dnešní počty přetransformovat do doby 1991. roku, takže... Nikdo se nezamýšlel a žádný politik, ještě v roce 1991 ani v roce 1992, nepracoval s myšlenkou rozdělení Československa. To bylo potají kuloáry, právě ten politický puč, který udělali smrtí Aleksandra Dubčeka, protože měsíc a den po jeho smrti byla právě uzákoněn zákon 542, kdy všichni zástupci politických stran zvedli ruku a všichni, kdo viděli, že Aleksandr Dubček byl vlastně zproštěn ze světa, stejně jako to byl Štefáník, za tu myšlenku Československa, tak začali zvedat ruky a podřídili se tomu. My jako občané jsme v té době byli vhození do stejné noty, která nějakým způsobem se i tady trošičku projevuje a to je jakoby naštvanost těch ukřivděných, když to řeknu, menšin, které, které chtěli mít ten samostatný svrchovaný štát. Viděli jsme videa z té doby, kde vlastně byli určitý Slováci, který měli za úkol tuto národní, národnostní jakoby, otázku rozvířit, jakože vy Čehůni, vy nás tady zotročujete a my chceme samostatný svrchovaný štát. A tato ukřičená menšina vyvolala tuto, tuto situaci a my tady vlastně, když to řekneme, v Čechách jsme si řekli tak dobře, když chcete Slováci být sami, tak jako dobře, ale naletěli jsme na tuto ukřičenou menšinu Většina Slováků, většina Čechů jsou i do dneška Čechoslováky, vzpomínají na to, akorát, že neměli tu cestu, a jako ji máme my dneska, aby jsme šli národním pohybem mimo všechny tyto ukřičené menšiny, mimo ty politické poskoky a tak dále. Takže byl to půjč. A byl to cizácký projekt rozdělit to Československo. A každý, vy jste měli dvě veličiny, obrovské veličiny, to byl pro mě pan Štefánik a Aleksandr Dubček. To jsou dva velikáni Slovenska, kteří stáli a stojí pro nás pořád, jako ti, kteří drželi to Československo a obětovali mu život. Uh -huh. a druhá otázka. A... Zrejme sa pamätáte z Československej socialistickej ústavy na článok 4. Budem hrubo parafrázovať. Tam sa v podstate jednalo o to, že komunistická strana Československa je jediná vládnúca politická strana v štáte a spoločnosti. Ale tento článok 4 bol v roku 1990, alebo dokonca, neviem, či to nebolo až už v 89. v decembri zrušený, no neskôr v Slovenskej ústave bol nahradený článkom číslo 72, to je ten zákon 460 z roku 92, o ktorom hovorila Majka, a ten znie takto. Národná rada Slovenskej republiky je jediný ústavodarný a zákonodarný orgánom v Slovenskej republike, čiže de facto politické strany si uzurpovali článkom 72 moc nad ľudom, čiže 80 členov politických strán tak. Tým 99. a 2. desatinám tak vládne panuje hoci. Radovi členovia majú dve povinnosti. Lepiť plagáty, robiť propagandu, to je jedna povinnosť a tá druhá je platiť členské príspevky. Ak ich nezaplatia, tak ich vylúčia. Môj mir reagujte na toto. Ja by som povedala, že sa pohníme dopredu a... To ja by, sa, kruh, to. To to ja by som poprosila Majku, keby sme sa vrátili k tej protiústavnosti tomu e, rozdeleniu, teda Československa a tých okolností okolo roku 1991. Majka. No, akože, ja som sa že sa budeme baviť o národoch, ale pán Hazucha, vy sa na to pozeráte ako občan, politický. A v tej ústave, teda nie ústavnom zákone 23 z roku 1991 v článku 42 tam je vyslovene dané, že občan, že pokiaľ predpisy používajú pojem občan, tak sa v ním rozumie každý človek, ak ide o základné práva a slobody. Ústava 460 už hovorí o tom, že pod pojmom občan sa rozumie rozumie čo, každý človek, ktorý má, ktorý má nejak práva a slobody. A treba sa na to pozerať nie ako občan, ale ako, ako človek, ako s ľudskou touto. Ja chápem, že tie veci súvisia so zákonmi. A ďalšia vec je, že ústava 460 vznikla v čase, keď sme boli ešte člsofr, to znamená, že bola v platnosti ústava číslo 100 z roku 1960. To znamená, že táto ústava vlastne vznikla súbežne a v tom čase platili dve ústavy. A Slovenský, Slovenská republika nevznikla 1. septembra ani 1. oktobra, keď išla do platnosti táto ústava, ale od prvého prvý 93. To znamená, že už tam je rozpor v tom, že vlastne ústava. Predišla, pre, predišla vzniku Slovenskej republiky. Áno, Slovenská republika, Slovenská socialistická republika bola premenovaná na Slovensku republiku, ale k tým, tým veciam došlo až od prvého prvý. Napríklad v Čechách došlo k ústave, teda vzniku ústavy až po, za, po zákone 5.4.2, to znamená, že naša ústava vznikla ešte pred zánikom, ČSFR A tam vzniká aj tá nelegitívnosť toho. Ale ja sa budem teraz baviť o, o tejto ústave, pretože e, v podstate by som chcela len načrtnúť to, že aby sme... lebo to je strašne na, na veľmi dlho. A ja by som chcela akože načrtnúť to, že aby sme čím skôr pochopili, čo sa tu stalo a čo sa tu deje a aby sme sa tom zorientovali, ale pokiaľ budeme pozerať len na tie veci, ktoré boli v histórii, tak sa nikam nedopracujeme, pretože na to sa musíme pozerať ako človek, ako človek, ktorý chce žiť, mať lepšiu budúcnosť, krajšiu budúcnosť a podielať sa na tej tvorbe. A my sme ako národ, v podstate československý národ, o tú subjektivitu právnu prišli. Neumožnili nám podielať sa na tvorbe zákonov voľboch našich zástupcov z národa. A čím skôr sa seba určíme, to znamená, že spoznáme a priznáme v sebe človeka, že tam v tom občanovi sa skrýva človek svoju hodnotu a s, tou, s tou hodnotou, ktorú má a s prirodzeným právom človeka. A vy ste sa tam pýtali vtedy, že odkedy vznikol človek alebo občan. No, on, občan vznikol odvtedy, od ako sa človek zrodí, príde na svet a automaticky ho registrujú do systému. Do systému s rodným listom, do, registrujú ho do toho celého aparátu politického a to bolo už dávno, dávno, dávno predtým, ešte ešte nie v čase našej republiky Československa, alebo to bolo ešte predtým, ako vznikli štáty. Takže to je, to je veľmi, veľmi dlhodobý taký dejinný proces. Ale pokiaľ sa my seba určíme a spoznáme, že v nás je ten človek s tými ľudskými hodnotami a že to, do toho občana zakomponovali toho človeka, lebo aby právne s ním manipulovali tak o to rýchlejšie sa pohneme ďalej. A priznať sa k pôvodnému československému národu, ktorý existoval pred tým 1. Uh, uh, januárom 1993, tak sa, čo nám zostáva, je vrátiť sa k tomu pevnému odrazovému bodu 1. novembra 1991. To je náš jediný, akože taký pevný odrazový bod. A vtedy vošiel práve do platnosti ten zákon 424, o ktorom hovoril a rozprával Mojmir. A tým si my zabezpečíme kontinuitu pokračovania spojitosti Československého národa ako pokračovateľa národa s dejným krytím. Územie, o ktoré sme boli okradnutí. A tým sa administratívne vrátime späť na územie Československa, ktoré nikdy nevstúpilo do EÚ, ani do NATO, ani do iných súkromných medzinárodných organizácií, čo čo v podstate znamená, že žiadne petície ani žiadne referendum o vystúpení to, to nepomôže. Využiť vlasti zradu, veľa zradu a protizákona a protiústavné rozdelenie Českoslovene, to je tá jediná naša možnosť, ktorú my môžeme urobiť. A viete, čo to znamená, že prečo je to také ťažké pre mnohých urobiť, museli by priznať nezákonné rozdielanie ČSF so a participáciu mnohých, mnohých na podvode. Pravda skutočnosti by sa odhalili, preto sa hrajú na mŕtvych chorobákov a riadi sa heslom zatlkať, zatlkať, zatlkať. A tým, že moimi s Maruškou prišli na to, že Československo bolo židozednársky projekt už od jeho založenia a počítalo sa s tým postupným obsadzovaním jeho územia a zmenami, ku ktorým došlo a ktoré máme možnosť už aj cítiť a tak sa vrátiť k názvu Československo už ani nie je možné, pretože uh, je to štát a... Pokiaľ si, pokiaľ si uvedomíme, že v tom 18. a 19. storočí, vlastne v 18. okolo roku 1796 začali vznikať národy, tak v podstate ten občan a štát a republika sú slovné pojmy, s ktorými operuje súkromná organizácia OSN a transnacionálne korporácie. To sú teda také, ktoré odstraňujú tie národné bariéry a urychľujú globalizáciu tej ekonomiky medzinárodnej a realizujú aj svoje aktivity cez priame zahraničné investície, veď to môžeme každý akože vidieť a cítiť a počuť. A zjednodušenie obrazne povedané nárokujú si v úvodzovkách na autorstvo týchto slovných pojmov, pretože im to patrí, oni, oni, to, oni to vymysleli, oni to založili a obchod je obchod a je od základov tvorby štátov a národov pod kontrolou finančných súkromníkov. Preto by to mal byť názov územia, ktorý nie je registrovaný v OSN a vznik národov je celkovo ako dlhodobý a zložitý proces a ovplyvňuje ho mnoho, mnoho, mnoho, mnoho faktorov, takže v podstate seba určenie je to najdôležitejšie, ktoré môžeme urobiť ako ľudia, pretože to je chránené aj medzinárodnými zákonmi. A všetky, všetci, aj Helsesky záverečný rád, aj Charta OSN, národy uznávajú, že majú právo rozhodovať o sebe bez cudzieho zasahovania. To znamená, že ak by sme pochopili, že čo to seba určenie v podstate v skutočnosti znamená, tak by sme sa dostali na seba určenie seba samého o rozhodovaní človeka. To znamená, že rozhodujem o o sebe nie preto, že mi to niekto dovolí, ale preto, že som človek so svedomím, zodpovednosťou a dôstojnosťou. To znamená, že to seba určenie je naozaj viac ako právo. A, bolo to, a je to zatajované. A to, že, že Nebo, neboli sme, nebolo, nebolo nám umožnené slobodné referendum vyjadriť sa ako národ. Realizovali to politické elity, nesamotný národ. To, že rozhodli o rozdelení a zániku ČSFR so 2 a najmocnejší ľudia pod tlakom zahraničných, finančných a rôznych tých súkromných organizácií tak to je len akýmsi takým, takým pozbudením, že máme tu možnosť, aby sme sa sami určili ako národ, ako človek. To znamená, že tá možnosť toho sebaúčenia, to je najvyšší, najvyšší nejaký princíp. A dá sa povedať, že toto je právom a úlohou každého človeka a národa. To znamená, že máme tú možnosť, máme obrovskú šancu, ale vzhľadom k tomu, že som povedala, že je to veľmi ťažké pochopiť pre bežného občana, pretože my nemáme už žiadne, ako slovenský národ, nemáme žiadne formálne zastúpenie, ani český národ v, v riadení štátu. Nemôžeme sa tam dostať, nemôžeme, nie, je nám, nie je nám to umožnené, Prevzali to politické strany a hnutia. A náro, ako národ, človek bol odstavený od, toho, od tej aktivity podielať sa na budovaní toho štátu, respektíve teda tej spoločnosti. No a pseudonárod, čo bolo spomenuté, je ako nejaká skupina alebo politická entita, entita znamená nejaký ten podnik, alebo ktorá, ktorá sa vydáva považuje za národ, takže v podstate môže to znamenať aj to a znamená to že ako slovenský národ od 1.1.1996 a Český národ, nemáme dostatočne dlhé dejiny, chýba nám ucelená kultúra a nemáme tú skutočnú suverenitu a nezávislosť. V podstate je to akýsi termín, ktorý, ktorý označuje, že sa niečo tvári ako národ, ale v skutočnosti to je menej niečo ako národ. A zasahuje sem politika multikultúry Európskej únie. To znamená, že... My, my nemáme žiadne právne ani politické nástroje na seba určenie, jedine vystúpenie je z občianstva, ak to teda pochopíme. No dobre, posledná otázka do konca tejto časti, už máme len na nejaké 3 minúty. Spýtam sa na jednu veľmi dôležitú vec a teraz pre zmenu Mojmíra. Slovensko ako Slovákia Ltd. je od roku 2014 korporáciou a konateľov tejto korporácii je Robert Fico. Viete o tom vôbec? Tak my jsme, těma těma, my jsme se těma těma věcma zabývali před pěti lety. My jsme přišli s tím, že i, Česk, že i Česká republika je LTD, společnost a tak dále. To jsou všechno takové odváděcí prvky. Jo? Podstata je, co uděláme teď. Tohle to všechno víme. Takže my jsme tady proto, aby jsme ukázali, že tady je cesta národního pohybu mimo ně, že tady jsou a žijou přeživší potomci národu Československa, který mají dohodu člověku. To znamená na dohodě člověka s člověkem. A jsme to my, kteří jdeme tou cestou bez politických stran, bez politických hnutí, aby už nedocházelo k těm zápisům, jako je LTD a tak dále. My jsme našli dokonce i ulici. Ty musíš znát Jirku Studio Klatovi, protože tam jsme ano. spolu mluvili několikrát a tak dále. My jsme to řešili už před nějakýma čtyřma, pěti lety o to LTD. Takže tohle to už je za námi. Jsme tady proto, že víme, že sebe určení sebe jako přeživšího potomka národu Československa v uskupení děržava Čecha-Slovakia spojuje nás všechny a vyvedeme se z toho sami, protože společně, společně, jako když budeme držet při sobě Československé národy, když budou držet při sobě, jsou to tři národy, sú to Češi, Slováci a Rusíni, pod Rusť. No moment, národa sme aj my, slovensky, gorali, uznaní od februára tohto roku. Čiže s námi rovnako ako s Moravanmi a Slezanmi a Rusínmi, musí sa počítať. Nemusíme počítať s ničím. My počítame sami se sebou sami se sebou a víme, že přeživších potomků národů Československa je tady nejvíc, že jsme majoritou a právě proto se tady pořád budeme s někým dohadovat o tom, jestli Morava je národ a tak dále, jestli tady byla Velkomoravská říše a tak dále, když víme, že Moravia je kabalistickej, tajnej projekt práve k tomuto, jak sa říká, rozhádávaní a roztrhávaní ešte na menší celky. Môjmi... Dobre, dáška záverečné slovo, viac času Áno. božiaľ nemá. Ja, ja sa chcem poďakovať Mojmirovi, že teda uviedol túto tematiku, aspoň takto e, v skrátenej forme, keďže máš pripravených 17 bodov, ako teda vyviesť ľudí, alebo previesť touto zmenou, navrhujem, aby sme si to porozprávali na budúce, keďže sme to nestihli. Chcem sa poďakovať Majke za jej veľmi eh, osobný, kvalitný výklad eh, všetkých tých ústavno-neústavných zmien a vrátime sa aj k tomu právu na seba, určenie. Veľmi pekne ďakujeme a nepovedala nič eh, eh, Janka ktorý sa spýtam, prosím ťa, či cítiš sa ako človek, osoba, alebo ako čo? Ja si myslím, že každý sa musíme pozrieť dovnútra seba. Sme tu pre nejakú príčinu. Je to zázrak prírody, nie politickej strany. A v sebe musíme hľadať tie odpovede. Ja sa cítim ako žijúca bytosť, ktorá má nejakú fyzickú schránku, obmedzené medvedomie, ale snažím sa to vedomie otvárať, pretože si myslím, že je tu niečo viac, čo si nepamätáme a treba sa rozpamätať na všetko. Ďakujem všetkým našim hosťom, lúčim sa s vami v tejto prvej časti a v druhej časti budeme pokračovať s Petrom Kohútom a Joškom Filom. Takže Dáška, veľká vďaka, mala si dnes super hosti a teším sa na druhé pokračovanie. Vážení poslucháči, pokračujeme v relácie vzdelávanie pre dospelých. Pripomeniem to, čo som povedal v úvode relácie. Táto relácie vzhľadom k tomu, že Dáška mala hostia z Českej republiky, tak im to z pracovných dôvodov nevyhovovalo, tak to reláciu prednahrávame v nedelu. Z vašej strany sa vôbec nič nemení. Relácia bude odvysielaná ako nova v premiére v riadnom vysielacom čase. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na našich hostí z druhej časti, pána Petra Kohuta a pána Jozefa Filu, tak budete môcť využiť kontaktnú e-mailovú adresu studio.bb.juch zavináč.com Jožko, predstav hostia a takisto aj druhú časť tejto relácie. Ako tému ste si vybrali? Nech sa a maslovo. má slovo. Tak pekné popoludne, uh, vítam môjho starého známeho, dobrého priateľa Petra Kohúta, CSC, kandidát vied v oblasti ekonomickej kybernetiky. Petko, pekné popoludne. A ja želám pekné popoludne všetkým poslucháčom, aj vám. Tu ja, ešte prezra... ja ešte prezradím na Petka, že je členom Šarišskej državy, a bloguje na hlavných správach, takisto nájdete jeho články na antiliberal.sk, je sympatizant vlasteneckého bloku a jeden z tvorcov mierovej rez. Peďko, dnes som si ťa pozval kvôli tomu, že východ je naozaj plodný. Minulý mesiac som mal Oskara Svengroša, s ktorým sa veľmi dobre poznáte, alebo sa poznáme všetci traja, že jeho knihou Pravdivé dejiny slovenou a Slovanov, falšovanie histórie odhalené a ty si tú plodnosť rozšíril východ o Slovensku. Takisto si vydal knihu alebo monografiu, objav princípu jednoty, revolúcia v poznaní vesmíru a našej existencie. A kvôli tomuto dielu som si ťa vlastne pozval, takže sa trošku na túto tému porozprávame, ale skôr ako to otvoríme, tak ťa ja poprosím, aby si urobil taký krátky research. Ty nám vždy veľmi pekne zhodnotíš globálnu politickú situáciu a veľmi pripomeniem, že sa mi veľmi páči tvoj uh, slovný výraz na toho globálneho hráča, ktorý tu manipuluje s riadiacimi procesmi. Ty ho nazývaš globálny parazit. Tak ako to e, vyzerá? Vyzerá to, že kráčame k, k tým lepším zajtrajškom alebo skôr naopak, že tento princíp človek človeku vlkom začína mať nad nami prevahu z tvojho uhla pohľadu. No tak ja, ďakujem Joško za slovo. Musím sa priznať, ale v poslednom čase som sa politickým témam venoval pomerne málo a keď som tak občas sledoval, čo sa deje a myslím si, že sa deje veľmi zaujímavé veci sa dejú totiž e, vidíme, ako sa vyvíja situácia na Ukrajine že Rusi už prevzali s, i, e, dosť výrazne do svojich rúk iniciatívu a e, za, začínajú teda e, nadstupovať dosť e, výrazne, radikálne s používaním svojej teda voj, vojenskej techniky, rakiet, dronov a tak ďalej, čiže systematicky sa zameriavajú aj na týl a na ničenie týchto zbraní, ktoré prichádzajú do západu. Čiže vyzerá to tak, že Rusi teraz majú veľkú prevahu a toto vyvoláva veľké znepokojenie na západe aj v Spojených štátoch. Oni si nevedia, čo s tým majú robiť. Najradšej by chceli, že by sa to celé nejak zastavilo, že by sa urobila nejaká taká primerie, aby sa teda mohli znovu pripravovať na konfrontáciu s Ruskom, čiže vieme, že Ukrajina je nástrojem nástrojom v rukách týchto globálnych mocenských elit, ktoré vidia svoju záchranu v e, tom, že vlastne ovládnu Rusko, že ho rozčlenia, vedia, že pomocou e, teda vojenským spôsobom Rusko neporazia, ale Mysliači, že ho aspoň oslabia a vyvolajú vnútri e, e, Ruska e, nepokoje, čo môže priviesť akože k štátnemu prevratu, lebo vieme, že aj v Rusku majú veľ, veľmi silné pozície liberáli. Vieme, kto je šéfkou Centrálnej banky, ktorá vlastne sa podriadiuje Svetovej banke, a plní jej úlohy zámery proste oslabenie Ruska. Pani Nabulinová? Áno, pani Elvira Nabulinová. No potom majú ostatní, myslím, Siluano, ktorý je... Minister financí a tak ďalej. Čiže je tu veľmi silná opozícia voči Putinovi, ale Putin, ako sa opíra hlavne o národ, má silnú podporu národa, tak vyzerá to tak, že sa mu momentálne dospodarilo prelomiť tento odpor, ktorý bol nie len teda akože v ekonomickej sfére, ale aj v samotnej vojenskej, tam v generálnom štábe je tiež dosť veľa odporcov Putina a z zrácov, ale... No, treba ich nazvať ja pravým menom, sú to tzv. podpindosníci, ale spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec, ako si spomeniete, tak bola Jalská konferencia na Kryme. A teraz bude nová konferencia na Aliaške. A pred tou konferenciou na Kryme, tak Američania otestovali jadrovú bombu. Čiže s filmovým záznamom tam Roosevelt prišiel a ukazoval to Stalinovi a teraz vás máme v hrsti a vy nás tak skoro nedobehnete. Teraz opačná taktika zo strany Putina prichádza s takzvaným Bunevesníkom, čo je v preklade nejaká námorná výchrica alebo orgán na mori. A to je názov tej novej rakety s plochou drahou letu, ktorá je odpaľovaná z lietadiel čiže raketa medzikontinentálna, ktorá má charakter rakety s plochou dráhov letu a keďže má jadrový reaktor ako pohodnú jednotku, tak je v podstate, môže oblietávať v podstate, dovtedy, kým nevyhorí to palivo a to môže trvať roky, tak je schopná oblietávať zeme a zasiahnuť tam, kde... Práve bude buď naprogramovaná alebo navedená. Čiže spýtam sa vás na tú dôležitú otázku. Vy si myslíte, že tak ako bola Jalská konferencia na Kríme prelomová, tak bude aj táto konferencia, ktorá sa má konať 15. augusta, čiže tento týždeň, o pár dní, taká prelomová a rozhodne sa o tom, že ako vlastne bude svetový poriadok usporiadaný, pretože Európska únia, hlavne tie západné mocnosti a hlavne ich predstavitelia, či už Mertz alebo francúzsky prezident Macron, Lejenova a samozrejme podpindosník všetkých týchto ostatných, Volodymyr Zelensky, tak Chcú tam na silu natlačiť Francúzsko, Britániu a Nemecko, aby išla táto Európska únia jednať o tom, aby náhodou Ukrajinci neboli ukrátení o svoje zvrchované územie, hoci on prišli. Prišli o 1,8 milióna ľudí, kým rusy z toho nemajú ani 200 tisíc mŕtvych, čiže tu je neporovnateľný výsledok tejto vojny a nakoniec majú obklúčený Kramatorsk alebo Pokrovsk a je len otázkou času, kedy bude kvázi Kurská operácia 2 uskutočnená, ale nie tá Zelenského, ale nejaká analógia. Pokrovská, ktorá sa bude volať tak, ako kedysi bola bitka pri Prochorovke, ktorá bola zlomom v druhej svetovej vojne, tak zrejme bude aj táto bitka okramatorská alebo pokrovsk zlomom v tejto špeciálnej vojenskej operácii. Skúste to vysvetliť našim poslucháčom. No, ja by som len spomenul, že tá demonstrácia tejto ruskej sily pomocou tejto rakety má vyvolať určité, určitú atmosféru. Rusi budú jednoznačne demonstrovať alebo deklarovať eh, Trumpovi svoje eh, zámery, svoje ciele, ktoré už... Eh, dávno definovali ešte pred, vlastne pri začiatku tejto špeciálnej vojenskej operácie a to denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny, čiže oni budú jednoznačne požadovať, že sú ochotní pristúpiť na mierové rokovania, keď Rusku budú odstupené územia nielen Donecka, Luhanska, ale aj Záporočská a Her Herconská oblasť. A takisto, že všetky cudzie jednotky a vojenská podpora zo Západu proste nebude, že Západ nebude sa podieľať na ďalšom vývoji tejto vojnovej situácie. Takže ja si myslím, že Rusko má teraz momentálne vzhľadom na to, jak sa vyvíja celá situácia tromfy v rukách, uvidíme, čo uhrajú, ale... To, čo robil Trump teraz, že proste sa vyhrážal e, e, krajinám, ktoré odoberajú e, tieto suroviny z Rúska, hlavne uhľovodíky, že im zavedie dosť vysoké clá, tak tieto krajiny proste na to nereagovali, proste povedali, že oni neprerušia z Ruskom obchod a ukazuje sa, že Spojené štáty sa takýmito krokmi dostávajú len do izolácie a sa, upevňujú sa väzby v rámci brics -u. Takže asi je, sa realizuje tento zámer, že Spojené štáty prosto pres, prestanú byť nejakou takou globálnou vedmocou ako celosvetovou a stiahnu sa do pozície lokálnej mocnosti ktorá bude, mať, bude musieť akceptovať už nové pravidlá hry, ktoré vlastne budú e, rozvíjať tieto strany v rámci BRICS-u. Ešte sa spýtam na jednu veľmi dôležitú vec a tá spočíva v tom. a Vy ste spomenuli bankárku Ruskej federácie číslo 1. Lenže takisto ako... Majú títo globálni paraziti svoju banku, tak svoju banku má aj BRICS. Jej generálnou guvernérkou tejto banky je bývalá brazilská prezidentka Dilma Ruselfova Je to predchodkynia pred Bolsonárom a nástupkynia po Silvovi. A znovu teraz je Lula Silva znovu prezidentom, pretože Američania urobili prevrat odstavili Dilmu Ruselfovu a nakoniec Lulu Silva zachránil situáciu. Ako sa vy na to, čo sa deje v Brazílii, lebo to, čo ste povedali, tak Brazília vyhlásila, ak Američania nechcú s nami obchodovať, tak my nemusíme s nimi a my sa bez nich zaobídeme, my máme, 3,5 miliardový trh v Brixe a nás nejakých 350 miliónov severoameričanov vrátane Kanady nezaujíma. Tak vlastne ste len potvrdili tou konštatáciou, že aj Británia sa pripojila, teda, teda nie, Brazília sa pripojila ako stratným stranám k krajinám silným v Brixe, čiže k Číne, k Indii, že proste odmietajú túto, tento americký plak. Pomocou, eh, daň, eh, pomocou cieľ. Ciel a hlavne zákazu od, odoberania ruských fosilných či už ropy alebo plynu a hlavný nátlak bol vedený na Indiu. No, Trump robí niečo, čo posilňuje samotný BRICS a všetky tie štáty. Ich väzby sa upevňujú, ich spolupráca sa rozširuje. Takže vytvára sa nový nový svetový systém nový svetový poriadok ale už nie pod taktovkou Spojených štátov, ale pod taktovkou Ruska, Číny, Indie, Brazília a ďalších krajín, a ktoré ješko. už vystupujú suverene, nadobuduje vlastnú suverenitu a nezávislosť od Spojených štátov. Spojené štáty sa týmto do istej miery izolujú a stávajú sa v podstate lokálnou vedmocou alebo mocnosťou a strácajú pozície globálnej vedmoci. Ďakujem, Peter. Joško prejdime k hlavnej téme k Petrovej Kohutovej knihe. Nech sa páči. Ešte by, som to, ešte by som to uzavrel, páni. V podstate tieto tragikomické vystúpenia Trumpa, ktoré sa zdajú také tragikomické, aj sa dajú tak čítať, vlastne len potvrdzujú, že slúži odpisu Spojených štátov, tak ako bola, kedy poslúšil Gorbačov v Perestrojke. Toto bude Perestrojka 2, americkej podobe. No, jedna dôležitá poznámka, ktorú si neodpustím. Trump je pokerový hráč a ten takzvaný poker face, to znamená kamená tvár a brúfovanie alebo blafovanie, tak to u neho vidno na každom kroku a tých amerických dosníkov, čo tam má, ktorí sú v podstate slúhami tých korporácií, tak tým v tom veľmi dobre sekundujú. Tam má v podstate dvoch spoľahlivých ľudí, ktorí paradoxne prišli z demokratickej strany. To je šéfka 17 tajných služieb v Spojených štátoch, čiže Tulsi Gabardova a samozrejme minister zdravotníctva Kennedy. Čiže on nemá de facto okrem nejakých tých vyjednávačov v podstate žiadnych ľudí, na ktorých by sa on mohol, to znamená Donald Trump, spoľahnúť. Vidím to správne, Peter? Peter, počujeme? počujeme sa? Áno, áno, počujem. Môžete reagovať, áno. čo som hovoril. Položil som vám otázku, áno. že či má vôbec spoľahlivých ľudí Donald Trump, na ktorých by sa mohol spoľahnúť z republikánskej strany, pretože a jediní, kteří za ním spodahlivo stojí, tak jsou bývali demokrati či už a minister zdravotníctva Kennedy, alebo šéfka tajných služieb Tulsi Gabardova, podpukovníčka vo výslužbe. Tak ja si myslím, že vo svojom týme má rôznych ľudí, ale väčšinou sú to ľudia nespoľahlívi, či už Rubio alebo nie. Ja až no. neuvládám cel, celú tú teda armádu kolo, teda kolo Trumpa, ktorá... Um, mu radí a tak ďalej, ale z toho, ako Trump reaguje, ako vystupuje, vyzerá, že e, nemá veľmi dobrých poradcov. Na to sa sťažuje aj napríklad Scott Ritter, ktorý hovorí, že toto, čo on má okolo seba, tých poradcov, tak to je veľmi slabé a preto aj Trump vystupuje veľmi zmetene a nie ako štátnik, ale ako nejaký takýto len... E, Hráč, ktorý si rieči nejaké obchodné záležitosti. Takže podľa týchto vyjadrení, čo ja som sledoval e, Scotta Ritera, tak on to hodnotí tú sil, e, situáciu okolo Trumpa dosť u že proste to okolie, ktoré mu radí, tak je slabé. No a nie len Scott Ritter, ale aj... Douglas, McGregor alebo Daniel Davis, oni sú v podstate so Scottom, Maritérom na jednej vlne. Oni tomu, ako bývali vysokí dôstojníci, veľmi dobre rozumejú a na základe toho vedia, že Trump hrá nejaký poker, kým Putin hrá šach a Putin má premyslené 3-4 ťahy dopredu a on je v podstate nový Karpov alebo Kasparov na politickej šachovnici. Nech sa páči, pokračuj, Jožko. Tak poďme teraz k monografii, Peter. Objav princípu jednoty, revolúcia v poznaní vesmíru a našej existencie. Len sa trošku pozastavím k pojmu monografia. Som si to dohľadal, aby som prasnejšie vedel, o čo sa jedná. Je to rozsiahle dielo na jednu zvyčajne vedeckú tému, vytvorené zvyčajne jedným autorom, autorom alebo umelcom. Tak, Peťko, čo ťa inšpirovalo? Prečo si sa rozhodol napísať túto knihu? No vieš, ja som už dosť dlho, od roku 2002, kedy som sa zúčastnil konferencie, kybernetickej konferencie v Pittsburgu, tam som poslal článok a tam tento článok ako prijali a pozvali ma na tú konferenciu, tam som bol, tam som odprezentoval svoju dynamickú rovnicu vývoja vesmíru a toto ma potom inšpirovalo, že som začal písať vedecké články, ja už som predtým mal vybadaný samotný princíp jednoty a aj mal som zverejnenú nejakú brožúrku tu na Slovensku, ktorá sa volala a, ako vyzerá vesmír, ako celok. A, ale potom som to nejak, sa tomu nevenoval, lebo prišla rodina, som sa ve, venoval rodine a tak ďalej. Ale potom, keď e, ako ma to si nakopol, nebudem teraz menovať, kto, že, či nechcem poslať nejaký článok, že by sme išli zo Slovenska viacery na tú konferenciu kibernetickú, tak som poslal ten článok, tam ma pozvali, tam som so zoznámil s niektorými ľudimi na tej konferencii. A vlastne jeden pánov, ktorý tam bol a ktorý viedol našu sekciu, tak ma začal podporovať v mojich článkoch, čiže ja som mu posílal články, ktoré on do istej miery gramaticky trošku korigoval, lebo moja angličtina nebola až taká skvelá, hej. Tak tým som začal písať tie články, zverejňovať vo viacerých časopisoch jej časopisy ako neboli akademické, ale to boli z alternatívnej ako scény e, fyzikálnej. A dokonca som sa stal členom alebo členom redakčnej rady amerického časopisu Go Scientific Journal. Takže sa mi otvorili brány do, na, na publikačnú činnosť a v rámci tej publikačnej činnosti sú, som stále viac a viac objavoval. Eh, dopady princípu, teda objaveného princípu jednoty na rôzne sféry, teda na teoretickú fyziku, na kvantovú fyziku, na kozmológiu, ale potom aj na samozrejme na filozofiu, potom na teóriu vedomia, a Potom uvahy o tom, čo je duša, čo je človek, aký je zmysel života a tak ďalej. Čiže z týchto fyzikálnych tém som sa potom dostal aj k takým širším témam. No a tak som tú publikačnú činnosť realizoval možno v priebehu... 15 rokov potom som sa trošku odmlčal lebo vznikla tu takáto politická situácia že, ktorá mi tiež nedala spávať tak som musel na to reagovať a začal som písať články kde som hodnotil tú situáciu ktorá sa vyvíja vo svete a na Slovensku a som proste robil analýzy tejto situácie že aké podstatné ako, čo, čo vedí za tým všetkým aká podstata kto, aké sily, ktoré určujú tento výboj. Takže toto som rozanalyzoval a teda zaujímal svoje politologické stanoviska k jednotlivým udalostiam, ktoré prebiehali a sa vybijali. Takže potom som zverejňoval tieto články od roku, myslím, 2016, koncom roka, až do roku 2022 som pravidelne prispieval, možno každý týždeň jedným článkom, takže v hlavných správach mám zverejnených, myslím, tak 110 článkov, ale potom som sa trošku odmlčal a znovu som sa začal venovať svoj, svojmu koničku, svojej záľube, teda vede a aplikáciám tohto princípu jednoty na rôzne oblasti, teda reality, na rôzne oblasti fyziky, a tak ďalej, a objavoval som ďalšie a ďalšie súvislosti. Takže toto ma nakoniec vedlo k tomu, že som sa rozhodol, že budem publikovať nielen v zahraničí, v zahraničných časopisoch, ale že konečne, teda to, čo som prebadal a čo som zverejnil za tie dlhé roky, že dám nejak dokopy do nejakej ucelenej podoby a že vydám monografiu. No, v zahraničí som bol aj na viacerých konferenciách, bol som teda v Pittsburgu, v Taliansku, potom na, na Slovensku som bol na troch konferenciách, z toho mám články v zborníkoch z týchto konferencií, v podstate krátke, ale to je dosť málo, takže som cítil dlh svoj aj voči Slovensku, že proste nielen len publikovať v zahraničí, ale aj na Slovensku. No a teraz, keď som vydal tú monografiu na Slovensku, tak môjim ďalším zámerom je ju preložiť do angličtiny a vydať, lebo ma tiež oslovujú, hlavne jedno indické vydavateľstvo už má párkrát oslovilo, že je ochotné vydať moju publikáciu v angličtine. Tak asi taký to bol vývoj toho, ako som teda dospel k tomu, že som teda svojej objav dialektického principu jednoty a jeho dôsledky na rôzne oblasti zverejnil v mojej najnovšej monografii. No a odkiaľ čerpať informácie a prečo by si odporučil túto knihu nám, nevedecky zdatným, v čom môže pomôcť bežnému človeku? Ty si známy tým otváraním očí vo svojich článkoch, takže v čom nám môže pomôcť? No tak aj toto je otváranie očí, ale otváranie očí v trochu inej oblasti, teda v oblasti toho, ako funguje vesmír na svojej makrourovni, teda na úrovni globálnej v rámci kozmológie a aj na, na mikrourovni, čiže na úrovni mikročastí mikrosveta. No a e, ja som študoval ekonomickú kybernetiku, ktorej súčasťou je aj štúdium informačných systémov, systémov ktoré sú založené na dvoch stavoch, označovaných čísicami 0-1 a na logických a matematických operáciách nad týmito stavmi. Takže, keď som zistil, že teda vedel som, že informačný systém je založený na bipolarite, tak Uh, vlastne som si urobil takú analogiu, že predsa aj celé naše bytie keď, teda je, možné byť, je možné založené na bipolarite a k tomu mi pomohlo aj svojho času štúdium Hegelovej dialektiky. No a toto ma priviedlo k poznaniu, že vlastne celý vesmír je, nie je nič iné ako sieť vzájomných bipolárnych vzťahov plus-minus a tieto bipolárne vzťahy predstavujú elementárne stavebnú jednotku celej reality, čiže celá realita sa skladá z bipolárnych väzieb plus-minus, ktoré ja som nazval aj kvantovými väzbami alebo kvantovými dipolmi, alebo dokonca svetelnými vláknami a z týchto väzieb, z týchto vzťahov je vybudovaná celá realita, a vybudovaná takým spôsobom, že každý kladný pól je prepojený so všetkými zápornými protipólmi a tým vlastne je všetko so všetkým spojené. Čiže taký je teda základný mechanizmus tohto princípu jednoty. Halo počujeme sa? Áno, spýta sa vás na jednu dôležitú vec. Ja až tak sa veľmi dobre nevyznám v tom o čom ste písali v knihách, aj keď nejaký náznak z rokov 80. mám mám vyštudovanú priemyselnú automatizáciu, čo bolo v podstate študijný odbor na Strednej elektrotechnickej priemyselnej škole, zameranej na počítačom riadené stroje, tzv. NCčka. Ale mňa viac zaujalo to, čo mám vyštudované na vysokej škole a vy ste sa tam zmienili o Hegelovej dialektike. Čiže ako vlastne tá téza, antitéza vlastne súvisí s týmito fyzikálnymi veličinami? To nám vysvetlite. Aký je tam súvis? A, aký vzťah s fyzikálnymi veličinami? Áno, s tým, o čom píšete No, vlastne, tento kniže. dialektický princíp jednoty, ktorý hovorí o tom, že e, celá realita je utkána z bipolárnych väziek plus minus, tak tieto väzby predstavujú elementárne kvanta energie, takisto elementárne kvanta priestoru. A tieto e, elementárne kva kvantové väzby e, vlastne sú kvalitatívne rovnaké, čiže v nich je vybudovaná aj v zmysle vnímateľná hmota, pozostávajúca zo základných častí, ako je proton, elektrón a neutron, ale je z nich vybudovaný aj priestor, vákuum, cez ktorý sú, sú pospájané všetky objekty vesmírne navzájom na kvantovej úrovni, čiže na úrovni bipolárnych väzieb. No a tieto kvantové väzby sa od seba odlišujú iba tým, že svojou dlžkou a obsahom energie. A súčin dĺžky, aj energie je konštanty pre každú väzbu, čiže čím je kvantová väzba e, kratšia, tým je energic, energickejšia, tým e, je silnejšie priťahovanie a odpudzovanie a čím je dlhšia, tak e, tým je slabšia, tým e, obsahuje menej energie, čiže náš vesmír pozostáva predovšetkým hlavne z vakuových kvantových hvieziek, ktoré navzájom spájajú vesmírne objekty medzi sebou. Je ich obrovské množstvo, lebo vlastne je to prepojenie na kvantovej úrovni, takže týchto kvantových hvieziek je obrovské množstvo, ale sú veľmi slabé, lebo sú veľmi dlhé. Pričom ale eh, takéto štruktúry ako elektrón, ktorý pozostáva z dvoch záporných polov a jedného kladného, čiže tam pozostáva z dvoch kvantových väzieb, plus mínus, jedno, jedno plus a dva mínus, čiže dva, dva mínus. Čiže prevládajú, o jeden pol prevláda záporný pol nad, kladnými, nad kladným, takže elektron je záporne nabytou časiticou s elementárnym záporným nábojom. a Proton predstavuje štruktúru, ktorá pozostáva z troch kladných polov a dvoch záporných, čiže 3x2 je 6, čiže zo 6 kvantových väzieb, ktoré sú veľmi krátke a preto veľmi intenzívne silné. No ale tieto kvantové väzby, okrem toho, že proste spôsobujú vibráciu, lebo priťahovanie a odpudzovanie týchto kvantových väzieb, týchto protipoloch kvantových väziak spôsobuje pulzovanie, vibráciu alebo rotáciu, alebo všet, všetok ten pohyb, čiže energiu, no tak okrem toho na seba lokálne tlačia svojimi priestormi a vlastne sú... E Veľmi krátke, čiže tie príťažlivé síly medzi protipolmi sú veľmi silné, čiže dokážu kompenzovať tie lokálne odpudivé taky týchto priestorov kvantových vedieb medzi sebou. Preto protón je vlastne e, takouto časticou, časticou, ktorá je veľmi stabilná, lebo má vyvážené príťažlivosť odpudivosťou, no vlastne. Tu platí zákon, že príťažlivé odpudivé síly na všetkých úrovniach sú v dynamickej rovnováhe, čiže či už na úrovni častic, atómov, molekúl a tak ďalej, aj na úrovni celého vesmíru je vždycky v dynamickej rovnováhe odpudivá a priťažlivá sila. Čiže z týchto bipolárnych kvantových väzieb sú vybudované nie len častice, ale aj ich vzájomné vzťahy, interakcie, silové pôsobenia. Čiže silové pôsobenie medzi elektrónmi, protónmi alebo v rámci elektrónov alebo v rámci protónov sú to, to ty hovorím, šesť kvantových väzieb, ktoré tvoria e, pro, štruktúru protóny. Takže teraz som sa trošku, neviem, som čo si chcel povedať, ale... No, neodpovedali ste mi, ako to súvisí s tou Hegelovou dialektikou, tézy a antitézy. A ešte sa vás pýtam na jednu vec a už potom nechám do konca relácie hovoríťa aj Joška, Keď si zoberieme makrosvet, napríklad najbližšia, ani nie planeta, ale skôr satelita Zeme je mesiac, na ktorom doteraz nikto nebol. Američania to vystúpenie na mesiaci nahrali na Nevadskej púšti, čo Kubrick a takisto Armstrong potvrdili a to, že cez telefon na mesiac telefonoval Nixon, tak tomu neuverila ani tá kubriková mačka, ktorá bez kafandra tam pobehovala. Ale čo je dôležité. A vrátim sa k tomu, že. Mesiac, tak ako ste sa zmienili, tak je relatívne najbližšia, nechcem to nazývať planéta, ale skôr bežnica Zeme a má obrovský vplyv napríklad na more, na príliv a odliv, lenže vzdialené niekoľko tisíc alebo miliónov svetelných rokov planéty, tak tie majú zanedbateľný vplyv na našu Zem. Rozumiem tomu dobre? Rozumiete tomu dobre, lebo gravitačná sila vlastne klesa s druhou mocninou vzdialenosti. Tu je ten známy vzorec, známy zákon, Newtonov zákon, ktorý hovorí o priťažlivosti telies. Takže je to tak, ale vlastne keď už sme pri tej gravitácii, tak gravitácia je podobne ako všetky ostatné síly v kvantovej, teda v teoretickej fyzike sa roz, rozdelujú sily na silné slabé, elektromagnetické a gravitačné. Ale oni nevedia dať dokopy tieto sily, hlavne proste tieto tri síly ako keby dávajú v rámci štandardného modelu, to je silnú, slabú, elektromagnetickú, e, dávajú dokopy e, ako cez štandardný model časticovej fyziky, ale nevedia e, k tomu pripojiť aj gravitáciu, čiže nevedia, čo je spoločným základom, týchto všetkých štyrok síl. Snaží sa to urobiť veľmi komplikovaným spôsobom strunové, strunové teórie, ktoré chcú spojiť teda kvantovú fyziku s Einsteinovou teóriou relativity, ktorá je vlastne teóriou gravitácie, ale nedarí sa im už 50 rokov sa strunoví teoretici o čo si pokúšajú, ale výsledky sú takmer nulové, takže vymysleli 10 až 11 rozmerný časopriestor a že tieto ďalšie rozmery okrem troch základných a času sú vlastne, e, e, s, nachádzajú sa pod plankovou hladinou, čiže tieto rozmery sú veľmi maličké, nedosiahnutelné našimi prístrojmi. Čiže to je realita, ktorá ako sa nám vymyká z rúk, ale tak vlastne celé tie teórie, ktoré sú, sú len špekuláciami o tom, ako by sa dalo vytvoriť nejakú jednotnú teóriu, čo sa pokúšal napríklad Einstein, keď chcel vytvoriť teóriu unitárneho poľa, zjednotenú teóriu poľa, čo sa mu tiež nepodarilo. Ale príčina je v tom, že súčasná teoretická fyzika vlastne dospela do helbokej krízy, ona sa vyvíjala dosť úspešne v prvej polovici 20. storočia a v druhej polovici už vymýšľala špekulatívne teórie, napríklad z toho, že proton a, a sa skladá z kvarkov že elektrón je bodová častica, čiže oni mm, v podstate nevedia, z čo sa skladá hmotná realita a z čo sa skladá priestor, o tom už vôbec netušia a ani sa o to nepokúšajú, pretože vlastne ani nemajú šancu to spoznať, pretože oni nepoznajú dialektickú logiku, oni sa orientujú len na formálnu logiku, matematiku, možno experiment a tak ďalej. To zatiaľ im postačovalo k tomu, že by proste sa teoretická fyzika rozvíjala veľmi úspešne v prvej polovici a všetky tie objavy, ktoré boli urobené v prvej polovici, potom našli svoje uplatnenie aj v experimentálnej aplikovanej fyzike. Vieme, aké všelijaké zariadenie Nástroj, či už počítače, ledery, alebo bol vybudovaný CERN, alebo boli vypustené družice do vesmíru a tak ďalej. To všetko bolo vlastne na základe tých poznatkov, ktoré boli obývávané v prvej polovici 20. storočia a v druhej polovici no tomu by sa možno mohla venovať tejto analýze Samotná relácia, takže ja momentálne nemám priestor na to, že by som všetko teda akože vysvetlil, ale pýtali ste sa ohľadom heglovej Hegelovej dialektiky. No práve problém teoretickej fyziky je ten, že ona nepozná alebo odmieta dialektickú logiku. No a Hegel vlastne v svoj základný zákony a kategórie dialektickej logiky zverejnil vo svojom diele Logika ako veda ešte v prvej polovici 19. storočia No on tam e, rozoberá takéto vzťahy alebo takéto zákony ako jednota a spolupôsobenie protikladov prechod kvantity do kvality, negácia a negácie a rozoberať potom ďalšie takéto kategórie ako vzťahy pol a protipol, priťažlivosť, odpudivosť, konečno a nekonečno, celok a časť potom spojitosť, nespojitosť, kvantita, kvalita, podstata, jav, obsah, forma, vzťah, subjekt, objekt. Čiže všetky tie kategórie, ja som dosť podrobne študoval u neho a vlastne Hegel už bol veľmi blízko k tomu, aby objavil samotný princíp jednoty, ktorý teda hovorí, ako je všetko so všetkým spojené na teda elementárnej úrovne cez bipolárne vedby a bipolárne vzťahy. No a veľa tomu nechybalo, ale potom nejak na Heglovú dialektiku a na Heglovú filozofiu sa zanevrelo a nastúpili také smery ako pozitivizmus. V rámci tohoto smeru sa orientovalo hlavne na to, čo je, čo prináša nejaký užitok, čo je užitočné, tomu sa treba venovať. Filozofia tiež dosť degradovala, hej. A viete, kvôli čomu zanevreli na Hegelovú filozofiu napríklad dialektiky? Kvôli tomu, že marxizmus sa prebral toto do svojej politickej teórie a tým pádom Hegel sa stal kvázi nejakým marxistom, leninistom aspoň nejakým takým priradeným inkorporovaným, alebo akokoľvek by som to nazval. Môže to byť aj takto. A ešte sa vás pýtam na poslednú otázku, už potom nechám joška. Tá spočíva v tom. My sme sa s vedová technikou dostali na úroveň nanotechnológii. Nižšie alebo ešte menšie je pikotechnológia. To znamená, keď si zoberieme napríklad kondenzátory, tak máme mikro, nano, potom piko, faradové. Čiže my sa dosta keď sa dostaneme s vývojom na úroveň pikotechniky od nanotechniky, alebo technológie tak tým pádom a budeme vedieť aj tieto veci riešiť. Rozumiem tomu dobre? No oni prv by museli pochopiť, že realita je celá vybudovaná z bipolárnych väzieb, že z týchto, A akým spôsobom, hej, podľa tohoto princípu, že všetko so všetkým je spojené. Čiže každý plus pol je so všetkými minus vesmíru a každý minus so všetkými plus a tým vytvárajú takú sieť kvantových väzieb. Čiže celý vesmír je takto zosieťovaný. No toto ešte teoretická fyzika nepripúšťa, bohužiaľ. Akademická teoretická fyzika to nepripúšťa lebo vlastne tu dominuje takýto princíp, že tieto vzťahy, e, bipolárne väzby, ktoré sú pôsobením na diaľku, hej proste... Ja som spojený aj s tým, čo je na opačnom konci vesmíru, lebo vesmír sám o sebe je do seba uzavretý, čiže to on je niečo ako povrch, teda on je vlastne trojrozmerný povrch, štvororozmernej gule, čiže on je konečný čo do objemu, ale neohračničený. Takže môžeme si ho predstaviť, ako povrch lopty, že po, po, po povrchu lopty môžete chodiť dokola a nikdy nenarazíte hranic, na hranicu, ale predsa tento povrch lopty má konečnú plochu. Takisto aj vesmír má konečný objem, ktorý narastá vďaka tomu, že vesmír sa rozpína a... Hmm, ale je neohraničený. Čiže nikdy nenarazíte na hranicu vesmíru takisto, keby ste stade vyrazili a jedným smerom a stále išli, ale rýchlosťou podstatne vyšou ako rýchlosť svetla, čo je síce nereálne. Tak by sa, ale myšlinkovo si to vieme predstaviť, tak by ste sa vrátili z opačného smeru nazpäť, tak ako keď oblietame kolo zeme gule, tak je to niečo podobné. No, to, to, to... Vesmír je e, neohraničený, ale má konečný objem a môžeme teda povedať, že na opačnom konci vesmíru sú objekty, ktoré sú zo mnou a na kvantovej úrovne takisto prepojené. Čiže je to prepojenie sú veľmi proste všade, všetko je na báze tých bipolárnych väzieb, ale teoretická fyzika to neprepúšťa, lebo to sú nelokálne priame väzby a Einstein ich v podstate spochybnil a zakázal v kvantovej fyzike, vlastne on to nazýval ako že strašidelné pôsobenie na diaľku. E, Einsteinova teória pripúšťa len lokálne pôsobenie, teda na najbližšie okolie dotykové, čiže aj súčasná teoretická fyzika chápe vzájomné interakcie medzi častícami, teda medzi fermiónmi, ak je proton, elektrón, že si medzi sebou vymieňajú. E, virtuálny fotón, teda nie reálny foton. A tým, že si medzi sebou vymieňajú nejakú virtuálnu časticu, tým na seba pôsobia. Čiže zase tu oni proste vychádzajú z toho, že táto interakcia je spôsobená dotykovo, teda výmenné časti te spôsobujú interakciu, čo je veľmi zvláštne, lebo keď si má nejaký elektrón alebo proton vymieňať e, tieto virtuálne fotóny e, s, e, s celým vesmírom alebo s ostatnými všetkými elektrónmi, tak musí teda vysielať obrovské množstvo týchto virtuálnych fotónov, musí, musia medzi nimi lietať, takže vytvára sa taký absurdný obráz a je zaujímavé, že oni neprišli na to, že miesto toho, aby si tieto častice, tieto fotóny ako medzi sebou vymieňali, že vlastne tieto fotóny sú vlastne kvantovými väzbavy, ktoré ich priamo spájajú, tieto častice. Lebo fotón je vlastne konkrétnou realizáciou tohto bipolárneho Fotón Foton je vlastne harmonický oscilátor, ktorý vďaka pozostávajúci len z jedného kladného a záporného pólu a vytvára len jednu kvantovú väzbu, ktorá vybruje vďaka tomu, že tieto poly sa k sebe priťahujú a odpudzujú, čím vytvára potom pri svojom lete zároveň aj vlnu a prejavuje sa v ostatným meracím aparátom cez, cez elektromagnetizmu, čiže ako elektromagnetická vlna. Takže... Peťko, otázka taká konštruktívna. Píšeš ano. o rezignácii súčasnej filozofie, ktorá už nemá, si nemôže klásť nejaké veľké ciele a veľké ideály, pretože tie sa už vyčerpali. Hej? Uh, a čo, čo ak je to zámer? A ak je to zámer, koho by to mohol byť zámer? Neposponovať tieto smery. Ještia, aby sme čo, nevedeli. To je zámer taký, vlastne my, aby my sme spravdu skutočne neprebadali a nepoznali. A oni sa tej pravde veľmi bránia. A vlastne dominuje lož. Lož dominuje vo všetkom. Teda Dominuje teraz aj vo vede. A vo filozofii vlastne. Eh, francúzsky filozof eh, François Lyotard konštatoval, že súčasná filozofia už sa nemá čo zaoberať nejakými veľkými témami, poznávaním, teda hľadaním odpovedí na ontologické otázky, bytia, teda takýmto otázkam teda pozor, môžeme spomenúť, že napríklad, čo je podstatou hmoty, priestor, energie, času, čo je podstatou života, vedomia, aký je základný princíp výstavby celého vesmíru, čo je základnou elementárnou jednotkou, z ktorej je vybudovaná celá realita. Čiže to sú také to základné otázky, ktorými sa kedysi filozofia aj zaoberala hej, a proste vyvrcholila celý ten vývoj filozofie. Ja si myslím, že vyvrcholil v dialektickej logike Heglovej, ktorý sa dostal najďalej v prebabedávaní tejto reality, ale potom nastal úpadok, či už je to marxizmus, leninizmus alebo ostatné materialistické filozofické smery ako pozitivizmus, postpozitivizmus, nihilizmus, existencializmus a súčasná pozmoderná. No súčasná pozmoderná tvrdí, že nemá zmysel sa týmito takýmito témami zaoberať, že už sú vyčerpané. No je to zaujímavé, prečo by mali byť vyčerpané, keď zatiaľ na nich nevieme teda ako filozofia ani veda nemá odpovede, takže práve by mali byť predmetom záujmu, ale oni ich odstrčili, že treba sa zaoberať nejakými takými bežnými, teda malými príbehmi, on to hovorí malé diskurzy, hej, že tie veľké diskurzy sa už vyčerpali a že filozofia má dosť veľa týchto tém, ktorými sa môže venovať, čiže môže sa hrať na piesočku a tých pieskovisk je teda veľa, takže filozofia proste má svoju náplň, ale ja, keď som teda porovnával súčasnú odmodernú filozofiu, študoval som niektorých autorov, ale bol som veľmi sklamaný, keď som porovnával, ako som bol nadšený, keď som študoval napríklad Hegelovú filozofiu, jeho systém, jeho dialektickú Logiku, keď som študoval kantovú filozofiu a ďalších, dokonca Sokrata som čítal a tak ďalej. Takže hovorím, že neviem, čo je dôvodom toho, že vlastne ten vývoj po Hegelovi nenapredoval, ale nastával úpadok filozofického myslenia. No, ja to poviem jednovetovú, úplne jednoducho. Filozofia je z gréckého phileo, to znamená milovať a sofia je múdrosť. A milovanie múdrosti je nekonečné. Čiže filozofia nemôže naraziť na nejaký boží múr, alebo akokoľvek ale to nazveme, ako ho nevytvoria ľudia, tak aby ostatní k tomuto poznaniu a k tej múdrosti zabránili. Joško nech sa páči. No, čo, čo keď aj filozofia je riadená podľa potreby tých, ktorí si s tým Podporia to len to, čo im vyhovuje. No, vlastne, dostať áno, dostať lebo... to k ľuďom, potrebuješ mať na to nejaký mediálny dosah. Keď nám nemáš, a my vieme, kto kontroluje médiá vo svete, aj? kto ich má v rukách, aj kto drží opraty. Ale Peťko, tiež konštatuješ v knihe, že západná civilizácia sa nachádza v hlbokom morálnom úpadku. Ja sa ťa tak naivne spýtam. Ako si na to prišiel? <tíkladný> Takže ja myslím, že to aj mnohí, ktoré pozerajú, kam speje súčasná civilizácia. Aké témy sa otvárajú, kam sme to až dospeli, keď zavádzame LGBTI ideológie a všetky tie antihumanné nezmysly. Keď... No, spýtam sa poučenie so Sodomy Gomory, tak je uh, mýtus, keď uh, tí návštevníci u toho lota chceli byť uh, znásilnení uh, tými Soldománmi. Ak <laughs> to zoberieme z takéhoto hľadiska, prečo sa vraciame k tomu, kvôli čomu Sodomágon mora zanikla? ak alebo bola zničená svetovou katastrofou, ak to vôbec, alebo v lokálnou, ak to môže odlíšiť napríklad od potopy? No vlastne e, celý západ sa tomto svojou, akože filozofiou, ale to nie je filozofia, to sú zámery ideologické, degradovať človeka, čiže na tom je, bolo založené, že proste človek ohlupne osprostie, budeme mu vyšať. Na, teda na mozog všelijaké nezmysly, ktorými ho proste dostaneme do takej situácie, že už nebude schopný ani normálne rozmýšľať a ani žiadného odporúčiť. To bol zámer skutočne globálnych elít. A vlastne v súčasnosti je ideologicky zrealizované všetko. Otázka pravdy a pravdivého poznania v súčasnom svete je síce kľúčová, ale... Preto tieto e, svetovľadné mocenské elity vôbec nemajú záujem na tom, aby teda, my sme dospeli k pravdivému poznaniu o tom, ako funguje realita, ako funguje teda realita nielen len v e, naš, našom spoločenskom živote vo, vo svete e, sociálnom, ale aj v samotnej vede, aj o tom, ako funguje vesmír. Ani zrejme ani o to oni nemajú záujem, lebo Prienik do e, akademickej vedy je takmer nemožný. Oni sú zablokovaní v tých svojich dogmách. Tisíce vedcov teda študujú a rozpracovovajú akože strunové teórie, štandardné modely. Na, na testovanie týchto svojich modelov po, používajú urychľovač častic e, v cern Hey, čiže špičkové technologické zariadenie to je, čiže teoretická hey, ja, hľadajú fyzika skutočne. Boží, oh, hľadajú lebo, hľadajú Božiu to, častícim, to, čo oh. nájsť nemôžu a to, čo už samozrejme je nájdené v rámci diakletického princípu jednoty, čiže tam. Vlastne oni na ten bipolárny vzťah ani nikdy nenarazia, lebo na to, aby človek to spoznal, musí teda používať rozum a logiku. No ja napríklad spomeniem taký problém v kozmológii, ako aby som demonstroval, aké je plytké uvažovanie na úrovni týchto teoretických fyzikov. Keď oni tvrdia, že vesmír sa v súčasne nielenže rozpína, ale že toto rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje. A na to prišli vďaka tomu, že zistili, že niektoré supernovy, ktoré sú vlastne sviečkami, pomocou ktorých sa merajú vesmírne vzdialenosti, že supernovy sa zdajú byť tmavšie, než by mali byť, keby sa vesmír rozpínal rovnomerne. Takže potom, keďže toto akože zistili, zmerali, že prečo sú až tak sú ďalej, ako by mali byť, a s tým pádom aj svetlo od nich je slabšie, tak prišli teda k uzáveru, že vesmír zrychľuje svoju expanziu a vďaka tomu, že zrychľuje svoju expanziu, tak tieto nebeské telesa alebo supernovy sa dostali ďalej. No, čiže oni akože objavili tým, že Expandia vesmíru sa zrychľuje a za to dostali Nobelovú cenu. A keď sa tak logicky nad tým zamyslíme, tak prídeme na to, že oni neobjavili zrychľovanie sa vesmíru, expanzuje vesmíru, ale že objavili spomaľovanie rozpínania sa vesmíru. Lebo, zoberme si, keď sa vesmír kedysi rozpínal rýchlejšie a teraz spomaľoval, postupne spomaľoval svoju rýchlosť až do súčasnej úrovne, to znamená, že vďaka tomu, že predtým sa rozpínal rýchlejšie, tak sa tie supernovy dostali ďalej lebo keby sa rozpínal e, súčasnou rýchlosťou, tak by museli byť bližšie. Čiže takáto, takýto jeden nezmysel, keď kto si začal tvrdiť, že to je to dôsledok zrychľovania expanzie, má takéto následky, že súčasná teoretická fyzika z zdroj tohto e, zrychleného e, rozpínania vesmíru a... Hľada to v nejakej tmavej temnej energii, že vesmír alebo vakuum obsahuje si, Peťko, temnú, užím, Peťko, to, tejto manipulácie si užívame už na vysokej úrovni minimálne posledných 10 rokov a myslím, že každému z nás to začína dochádzať a ty to potvrdzuješ aj na tejto vesmírnej úrovni. Ale teraz no máme ale posledné... Rozumiem. Áno, máme posledné 4 minútky. Chcem hey, ti ta teraz takú otázočku, ktorá ma veľmi zaujala. Ty si na strane 10 uh, písal a dával otázky. Čo je pravdou nášho bytia? Dá sa spoznať? Dá sa uchopiť? Ako? Rozumom? Vierou? A na záver jedna veľmi pekná otázka. Čo je pravým zmyslom našej existencie? Vedel by si na záver teda povedať, tým svojim pohľadom filozofickým aj vede vedeckým. Čo je pravým zmyslom našej existencie? No, pravým zmyslom našej existencie je naša tvorivá realizácia, Lebo vlastne každý človek vlastne prišiel na tento svet s určitým poslaním a mal by ho tento, toto poslanie naplniť. Ja toto, čo činím, tiež to robím v rámci toho, že, že som pochopil, aké je moje poslanie, že môjim poslaním je vlastne odhaliť, ako funguje realita a spoznať túto pravdu. Ak, e, zmyslom je spoznávať, približovať sa k pravdivému poznaniu, lebo človek vlastne tým, že spoznáva, sa obohacuje, stáva sa možno aj nielenže vzdelanejším, rozumnejším, ale možno aj ľudnejším, pokojnejším, lebo spoznáva samotný princíp, princíp, že všetko so všetkým súvisí, že náš vesmír si uvedomuje sám seba, že to je nielen nejaká hmota, ale vesmír ako celok globálny je vedomým subjektom a že my sme s týmto vedomým subjektom prepojení a že vlastne aj naša štruktúra, našej duše sa hovorí, že vlastne my sme obrazom Boha, čiže my máme v svojej duši, v svojej duchovnej Duši, všetky tie atribúty, ktoré má Boh ako absolútne bytie, čiže máme vedomie, e, seba uvedomenie a to rozum, voľu, cít, a svedomie, ktorý je hlasom Božím. Čiže vlastne každý človek by mal spoznať tieto svoje atribute, tieto to, čo v ňom je založené a kam by mal smerovať, že by mal vedieť rozlišovať dobro od zla a vydať sa na tú cestu pravdy a spravodlivosti a tým realizovať sa sám ako človek a tak, takáto cesta by ho mala priviesť k, k skutočnému šťastiu, slobode, a naplneniu ich najkrajších ideálov, ktoré človek môže Ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu. Ja len skonšta, skonštatujem na záver, že každý z nás pracuje na svojom šťastí na základe svojich vedomostí a poznatkov, a na základe nevedomosti a nepoznania pracuje na šťastí toho, kto vie toho viac. Pracujme na svojom šťastí a prispievajme celú. Ďakujem ano, pekne za pozornosť. Tak a verím, že na budúce budeme ešte ďalej pokračovať v rozvíjaní týchto tém. Veľmi rád. A ja ďakujem. Čo, veľmi pekne ďakujem Petrovi Kohutovi. Dnes som mal úžasný hostí, tak sa mi veľmi dobre s vami diskutovalo aj bez prípravy, lebo som ani v podstate nemal poriadnu šaninu, o čom či už v prvej alebo druhej časti budete hovoriť, ale fakt táto relácia bola úžasná. A to v prvom rade patrí vám Petra, takisto aj hosťom nielen Joška Filá, ale aj Daši Kvapilikovej. Takže ešte raz veľká vďaka. A ja ďakujem a veľmi pekne. Tak bolo mi cťom, že ste boli hosťom tejto relácie a teším Hej, sa na aji. ďalšie pokračovanie s vami. Ešte raz veľká vďaka a pripomeniem, že zajtra pokračujeme, to znamená v útorok. Relácie politické rozhovory hosťami budú Uh, Jozefa Viktorín a pána Ďurica Ondrej Spevák a takisto a Budeme sa venovať bezpečnostným témam. Takže ešte raz sa veľká vďaka, Joško Mal si skvelého hostia a teším sa na pokračovanie o 4 týždne. Do počutia. Do počutia.